Розділ сьомий. Тож, у призначений час наступного дня ми з Менсою летіли до місця зустрічі. Гуратін і Пінлі взяли один із моїх дронів і дообладнали його обмеженим скануючим пристроєм. Обмеженим, тому що дрон був занадто малий для більшості компонентів, для яких потрібен довший і ширший діапазон сканера. Минулої ночі я відправив його у верхні шари атмосфери, щоб дати нам огляд ділянки. Це було неподалік від їхньої дослідницької бази, яка знаходилася всього в двох кілометрах від нас. Це середовище існування було схоже на таке ж у Дельтфоу. Судячи з розміру їхнього ареалу і кількості секюнітів, включно з тим, який Менса знищила за допомогою гірничного бура, у них було від 30 до 40 членів команди. Очевидно, вони були дуже самовпевненими, але вони мали доступ до нашого хабу і знали, що мають справу з невеликою групою вчених і дослідників а також з одним зіпсованим вживаним сек'юнітом. Я лише сподівався, що вони не зрозуміють, наскільки я влип. Коли Хоппер зафіксував перший контакт зі сканером, Менса одразу ж увімкнула зв'язок. «Грей Кріс, майте на увазі, що моя група зібрала докази вашої діяльності на цій планеті і сховала їх у різних місцях, де вони будуть передані кораблю перевізнику щойно він прибуде». Вона помовчала три секунди, а потім додала. Ви знаєте, що ми знайшли відсутні частини мапи. Настала довга мовчан. Я сповільнував хід, скануючи, чи немає у них зброї, хоча швидше за все у них її не було. Канал зв'язку ожив, і голос сказав: Ми можемо обговорити нашу ситуацію, ми можемо домовитися. Було так багато сканування і антисканування, що голос був зроблений зі статичних перешкод. Це було моторошно. Приземліть свій транспортний засіб, і ми зможемо це обговорити. Менса замислилася на хвилину, ніби обдумуючи відповідь, а потім відповіла. «Я прийшлю наш сек'юніт, щоб поговорити з вами». Вона відключила зв'язок. Коли ми під'їхали ближче, то побачили місце. Це було низьке плато, оточене деревами. Їхнє житло виднілося на заході. Оскільки дерева заступали їхній табір, їхні куполи та майданчик для посадки транспортних засобів були підняти на широких платформах. Компанія вимагала цього як засіб безпеки, якщо ви хотіли, щоб ваша база була в будь-якому місці без відкритеї місцевості навколо неї. Це коштувало додатково, а якщо ви не хотіли цього, це коштувало ще дорожче, щоб гарантувати вашу безпеку. Це була одна з причин, чому я вирішив, що моя чудова ідея спрацює. На відкритому майданчику на плато стояли сім фігур, чотири секьюніти і троє людей у різнокольорових захисних костюмах – синьому, зеленому і жовтому. Це означало, що у них був один сек'юніт і, ймовірно, 27 згаком людей у їхньому середовищі існування. Якщо вони дотримувалися правила, один орендований сек'юніт на 10 людей. Я посадив нас на плато на відносно пласку скелю. Вид закривали кущі та дерева. Я перевів пілотську консоль у режим очікування і подивився на менсу. Вона стиснула губи, ніби хотіла щось сказати, але стримувала це бажання. Потім твердо кивнула і сказала «Хай щастить!». Я відчув, що маю їй щось сказати, але не знав, що. І просто ніяково дивився на неї кілька секунд. Потім я закрив шолом і вибрався з хопера так швидко, як тільки міг. Я пройшов крізь дерева, прислухаючись до п'ятого секюніта, на випадок, якщо він десь ховається і чекає на мене. Але в підліску не було чутно жодного звуку руху. Я вийшов з укриття і піднявся кам'янистим схилом на плато, а потім пішов до іншої групи, прислухаючись до потріскування моєї рації. Вони збиралися підпустити мене ближче, що було полегшенням. Не хотілося б помилитися. Це змусило б мене почуватися досить тупо. Я зупинився за кілька метрів, відкрив канал і сказав, «Це секьюніт, прикріплений до групи обстеження Preservation AUX. Мене прислали, щоб поговорити з вами про домовленість». Тоді я відчув імпульс. Пучок сигналів призначений для того, щоб захопити мій модуль коривання і заморозити його, а також заморозити мене. Очевидна ідея полягала в тому, щоб знерухомити мене, а потім знову вставити модуль бойового управління в мій порт даних. Ось чому їм довелося організувати зустріч так близько до свого хабу. Для цього їм потрібно було обладнання, яке вони не могли надсилати через канал зв'язку. Добре, що мій модуль керування не працював, і я відчув лише легке лоскотання. Один із них попрямував до мене. Я сказав, я так розумію, ви зараз спробуєте встановити інший бойовий модуль і відправити мене назад, щоб убити їх. Я відкрив отвори для зброї і розгорнув її в руках. А потім склав назад. Я не рекомендую цього робити. Сек'юніти прийшли в режим бойової готовності. Людина, яка почала рухатися вперед, застигла, а потім відступила назад. Мова тіла інших була схвильованою, переляканою. По слабких перешкодах я зрозумів, що вони розмовляли один з одним на своїй власній частоті. Я запитав, хтось хоче це прокоментувати? Це привернуло їхню увагу. Відповіді не було. Не дивно. Єдині люди, з якими я стикався, які дійсно хотіли вступати в розмови з секьюнітами, це мої дивні люди. Я сказав, у мене є інше рішення для обох наших проблем. Та, що була в синьому костюмі, запитала, у вас є рішення? Це був той самий голос, який зробив пропозицію нашому хабі. Вона також була дуже скептичною, як ви можете собі уявити. Для них розмова зі мною була схожа на розмову з Хопером або гірничодобувним обладнанням. Я сказав... Ви не перший, хто зламав Hub System Preservation AUX. Вона відкрила їхній канал зв'язку, щоб поговорити зі мною, і я почув, як один із інших прошепотів. Це пастка. Один із геодезістів каже йому, що говорити. Я відповів. На ваших радарах має бути видно, що я вимкнув зв'язок. Це був момент, коли я мав це сказати. Це все, що було важко. Хоч я і знав, що у мене не було вибору, навіть якщо це було частиною мого власного тупого плану. У мене немає працюючого модуля керування. З цим покінчено. Я був радий повернутися до брехні. Вони цього не знають. Я готовий до компромісу, який принесе користь як вам, так і мені. Синя лідерка запитала. Вони кажуть правду про те, що знають, чому ми тут? Це все ще дратувало, хоча я знав, що ми відвели достатньо часу на цю частину. Ви використовували бойові модулі, щоб змусити Security Deltfall напасти на своїх людей. Якщо ви думаєте, що справжній, несправний сік'юніт все ще має відповідати на ваше запитання, то наступні кілька хвилин стануть для вас повчальними. Синя лідерка вимкнула мене з їхнього каналу зв'язку. Була довга тиша, поки вони все обговорювали. Потім вона повернулася і запитала. Який компроміс? Я можу дати вам інформацію, яка вам вкрай необхідна. В обмін на це ви візьмете мене з собою на корабель, який мене забере, але запишете, як зіпсований інвентар. Це означало б, що ніхто з компанії не чекатиме на моє повернення. І я міг би вислизнути в метушні, коли транспорт пришвартується на транзитні станції. Теоретично. Було ще одне сумнівне рішення. Тому що їм треба було зробити вигляд, що вони все обміркували, напевно. Тоді синя лідерка сказала. «Ми згодні. Якщо ви брешете, то ми вас знищимо». Це було несерйозно. Вони мали намір вставити в мене бойовий модуль перед тим, як покинути планету. Вона продовжила. «Яка інформація?» Я відповів, «Спочатку видаліть мене з інвентарю. Я знаю, що ви все ще маєте зв'язок з нашим центром». Синя лідерка зробила нетерплячий жест Жовтому. Він сказав, «Нам доведеться перезапустити їхню хаб -систем. Це займе деякий час». Я відповів, «Ініціюйте перезапуск, поставте команду в чергу, а потім покажіть мені на своєму каналі, тоді я дам вам інформацію». Синя лідерка відключила мене від каналу зв'язку і знову заговорила з Жовтим. Ми чекали три хвилини, потім канал знову відкрився, і я отримав обмежений доступ до їхньої стрічки. Команда стояла на черзі. Хоча, звісно, вони встигли б видалити її пізніше, важливим було те, що наша хаб-систем була реактивована, і я міг переконливо вдавати, що вірюєм. Я стежив за часом, і ми вже були в цільовому вікні, тож більше не було причин тягнути час. Я сказав... «Оскільки ви знищили маячок моїх клієнтів, вони відправили групу до вашого маячка, щоб вручно запустити його». Навіть з обмеженим доступом до їхніх каналів я бачив, що це їх зачепило. Мова тіла повсюди, від розгубленості до страху. Жовтий невпевнено поверхнувся, зелений подивився на синю лідерку. З рівним акцентом вона сказала «Це неможливо». Я відповів «Один із них – доповнена людина, системний інженер. Він може його запустити». «Перевірте дані, які ви отримали з нашої хаб Це геодезист доктор Гуратін». Синя лідерка показувала напругу, що йшла від її плечей по всьому тілу. Вона дуже не хотіла, щоб хтось прилетів на цю планету, доки вони не вирішать проблему зі свідками. Зелений сказав, «Воно бреше!» Жовтий сказав, «Ми не можемо ризикувати!» Синя лідерка повернулася до нього. «Це можливо?» Жовтий завагався. «Я не знаю, всі системи компанії закриті, але якщо у них є доповнена людина, яка може їх зламати...» «Ми повинні піти туди зараз», – сказала блакитна лідерка. Вони повернулися до мене. Секюніт, скажи своїй клієнці, щоб вона вийшла з хопера і прийшла сюди. Скажи їй, що ми домовилися». «Гаразд. о угу. Цього не було в плані. Вони мали поїхати без нас». «Вчора ввечері Гуратін сказав, що це слабке місце, що саме тут план розвалиться» мене дратувало, що він мав рацію. Я не міг відкрити свій канал зв'язку з хопером або його каналом без відома Грей Кріс, А нам все одно потрібно було забрати їх і їхні сек'юніти подалі від їхнього місця проживання. Я сказав, вона знає, що ти хочеш її вбити. Вона не прийде. Потім у мене з'явилася ще одна блискуча ідея. І я додав, вона планетарний адміністратор системної некорпоративної політичної організації. Вона не дурна. «Що?» – запитав Зелений. «Якої політичної організації?» Я відповів, «А чому по-твоєму команда називається «Збереження»?» Цього разу вони не потрудилися закрити свій канал. Жовтий сказав, «Ми не можемо її вбити. Розслідування...» Зелений додав, «Він має рацію. Ми можемо затримати її і відпустити після укладення мирової угоди». Синя лідерка огризнулася. Це не спрацює. Якщо вона зникне, розслідування буде ще ретельнішим. Ми повинні зупинити запуск маяка, а потім обговорити, що робити далі. Вона сказала мені, іди за нею, витягни її з хопера і привези сюди. Вона знову відключила зв'язок. Тоді один з секьюнітів Дельтфол рушив вперед. Вона повернулася, щоб сказали, цей юніт допоможе вам. Я зачекав, поки він дійде до мене, а потім повернувся і пішов поруч з ним вниз по схилу скелі до дерев. Те, що я робив далі, ґрунтувалося на припущення, що вона сказала секьюніту Дельтфол вбити мене. Якби я помилявся, ми б загинули, і я, і Менса, і план порятунку решти групи провалився б. І Preservation AUX повернулася б туди, звідки почала, за винятком їхнього лідера, їхнього секьюніта і їхнього маленького хопера. Коли ми зійшли зі скелястого схилу і повернули до дерев кущів та гілок, що прикривали нас від краю плато, я обхопив рукою шию іншого сек'юніта, розгорнув свою ручну зброю і вистрелив у бік шолома, де знаходився канал зв'язку. Він опустився на одне коліно, замахнувшись на мене метальною зброєю, а з його броні розгорнулася енергетична зброя. З встановленим модулем бойового управління його живлення було перервано, і з вимкненим зв'язком він не міг покликати на допомогу. Крім того, залежно від того, наскільки суворо вони обмежили його добровільні дії, він не міг покликати на порятунок, якщо тільки люди Грей Кріс не скажуть йому це зробити. Можливо, так воно і було, бо все, що він робив, це намагався мене вбити. Ми перекочувалися по камінню чи чагарнику, поки я не вирвав у нього зброю. Після цього прикінчити його було легко. Фізично легко. Я знаю, що казав, що секьюніти не сентиментальні один до одного, але я хотів би, щоб це був не один із Секюнітів Дельтфол. Він був десь там, у пасці, у власній голові, можливо, усвідомлюючи, а можливо, і ні. Не те, щоб це мало значення, ніхто з нас не мав вибору. Я підвівся якраз тоді, коли менса прорвалася крізь зарості на сучий імпульсний бур. Я сказав їй, все пішло не так, ти маєш прикинутися моєю полонянкою. Вона подивилася на мене, потім на юніт Дельтфол. І як ти збираєшся це пояснити? Я почав скидати броню, кожну частину, на якій був логотип Preservation Aux, і нахилився над юнітом Дельтфоу. Я буду ним, а він буде мною. Мен закинула бур і нахилилася, щоб мені допомогти. Ми не встигли поміняти всю броню. Швидко рухаючись, ми замінили частини руки, плечей, з обох боків частини ніг, на яких був інвентарний код броні, частини грудей і спини з логотипами. Менса замастила решту частин бронібрудом, кров'ю і рідиною з мертвої одиниці, тож, якщо ми пропустили щось характерне, могли б цього не помітити. Сек'юніти ідентичні за зростом і статурою, як і наші рухи. Це може спрацювати. Не знаю, якщо ми втечимо зараз, план провалиться, ми повинні були забрати їх з цього плато. Закриваючи шолом, я сказав Менце, треба йти. Вона кивнула, важко дихаючи, більше від нервів, ніж від напруги. Я готова. Я взяв її за руку і зробив вигляд, що тягну її назад до групи Грей Кріс. Вона кричала і переконливо боролася всю дорогу. Коли ми досягли плато, хопер Грей Кріс вже приземлявся. Коли я потягнув її до синьої лідерки, Менса вставила перше слово. Вона запитала, то це і є та домовленість, яку ви запропонували? Синя лідерка запитала, ви планетарний адміністратор програми збереження? Менса не дивилася на мене. Якби вони спробували завдати їй шкоди, я б спробував зупинити їх, і все пішло б жахливо не так. Але Зелений вже залазив у Хоппер, двоє інших людей сиділи в кріслах пілота і другого пілота. Менсе сказала «Так». Жовтий підійшов до мене і доторкнувся до мого шолому збоку. Мені коштувало величезних зусиль не відірвати йому руку, і я хотів би, щоб це було занесено до протоколу, будь ласка. Він сказав «Зв'язок не працює». До Менсе синя лідерка сказала ми знаємо, що один із твоїх людей намагається вручну запустити наш маяк. Якщо ти підеш з нами, ми не заподіємо йому шкоди, і ми зможемо обговорити нашу ситуацію. Це не повинно бути погано для нас обох. Вона виглядала дуже переконливо. Ймовірно, саме вона розмовляла з Дельтфолпо-Раці, просячи впустити її в їхнє середовище проживання. Менце завагалося, і я знав, що вона не хотіла, щоб це виглядало так, ніби вона здалася занадто швидко але ми повинні були витягти їх звідси зараз. Вона сказала – добре. Я вже давно не їздив у вантажному контейнері. Він був би затишним і комфортним, якби був моїм вантажним контейнером. Але цей хоппер все ще був продуктом компанії, і я мав доступ до його стрічки. Мені довелося поводитися дуже тихо, щоб вони мене не помітили, але всі ці години таємного споживання медіа стали в нагоді. Їхня сексістем все ще записувала. Вони, мабуть, хотіли видалити все це до того, як з'явиться транспорт, що забере мене. Клієнтські групи і раніше намагалися приховати дані від компанії, щоб їх не можна було продати, і системні аналітики компанії були б напоготові, але я не знаю, чи усвідомлювали це ці люди. Компанія могла б і зловити їх, навіть якщо б ми не вижили. Ця думка не дуже втішала. Коли я отримав доступ до поточного запису, я почув, як Менса сказала. Знаємо про залишків, нанесених на мапу районах. Вони були досить сильними, щоб заплутати наші картографічні функції. Це так ви їх знайшли? Бхарадвадж зрозуміла це ще вчора ввечері. Ненанесені на карту ділянки не були навмисним зломом. Це була помилка, спричинена рештками, які були поховані під землею та камінням. Ця планета колись була заселена, а це означало, що на неї буде накладена заборону, відкриту лише для археологічних досліджень. Навіть компанія буде дотримуватися цієї заборони. На розкопках і видобутку цих залишків можна було б заробити великі нелегальні гроші. І саме цього, очевидно, хотіла Грей Кріс. «Не про це ми маємо говорити», – сказала синя лідерка. «Я хочу знати, до якої угоди ми можемо прийти». «Щоб ви не вбили нас, як ви вбили Дельтфол», – сказала Менса, зберігаючи рівний голос. «Як тільки ми знову зв'яжемося з нашим домом, ми зможемо домовитися про переказ коштів. Але як ми можемо довіряти вам, що ви залишите нас у живих?» Настала невелика мовченка. Чудово, вони теж не знають. Тоді синя лідерка сказала. У вас немає іншого виходу, окрім як довіритися нам. Ми вже знижували швидкість, ідучи на посадку. На екрані не було жодних перешкоджень, і я був обережно оптимістичний. Ми розчистили Пойло для Пінлі та Гуратіна настільки, наскільки змогли. Їм довелося зламати периметр так, щоб останній секюніт не помітив, і підібратися досить близько, щоб отримати доступ до каналу Hub System Great Reef. Сподіваємося, що це був останній секюніт, який помітив нас. Гуратін з'ясував, як використати хакерську атаку з їхньою Hub System на нашу Hub System, щоб отримати доступ. Але йому було потрібно бути близько до їхнього середовища існування, щоб справді запустити їхній маячок. Тому нам довелося забирати звідти інші сек'юніти. Принаймні, така була ідея. Можливо, це спрацювало б, не наражаючи Менсона небезпеку, на але було вже трохи запізно роздумувати. Я відчув полегшення, коли ми приземлилися, від чого у людей, мабуть, аж зуби застукотіли. Я вийшов з капсули разом із іншими сек'юнітами. Ми були за кілька кілометрів від місця їхнього проживання, на великій скелі над густим лісом, багато птахів та іншої фауни кричали внизу на деревах, потривожені жорсткою посадкою хопера. Набігли хмари, погрожуючи дощем, і закрили вид на кільце. Апарат з маяком стояв на пусковому штативі за 10 метрів від нас, і ой-ой, це надто близько. Я приєднався до трьох інших сек'юнітів, і ми вишукувалися в стандартний стрій для забезпечення безпеки. З корабля запустили безліч дронів, щоб створити периметр. Я не дивився на людей, коли вони спускалися по трапу. Мені дуже хотілося подивитися на менсу, щоб отримати інструкції. Якби я був сам, то міг би побігти до кінця плато, але мені треба було вивести її звідти. Синя лідерка вийшла вперед разом із Зеленим. Інші зібралися в нещільне коло позаду неї, ніби боячись вийти вперед. Один із них, який, напевно, отримував звіти від своїх секюнітів і безпілотників, сказав, «Нікого не видно». Синя лідерка не відповіла, але два сірих сек'юніта побігли в бік маяка. Гаразд, проблема в тому, що, як я вже згадував, компанія не з дорогих. Коли йдеться про щось на кшталт маяка, який потрібно запустити в один раз, і якщо виникне надзвичайна ситуація, відправити повідомлення через червоточину, а потім його ніколи не знайдуть, вони дуже дешеві. Маяки не мають функції безпеки і використовують найдешевіші ракети на СІІ. Ось і причина, чому ви розміщуєте їх за кілька кілометрів від місця проживання і запускаєте на відстані. Ми з менсою мали відволікти Грей Кріс та їхні секьюніти на час запуску. Відвести їх подалі від ареалу, щоб вони не підсмажилися під час запуску маяка. Через затримку, спричинену тим, що синя лідерка вирішила схопити Менсо, час підходив до завершення. Двоє секьюнітів кружляли навколо ніг маяка, шукаючи ознаки втручання. І я більше не міг цього терпіти. Я почав йти в бік Мензи. Мене помітив жовтий. Він, мабуть, сказав щось синій лідерці, бо вона обернулася і подивилася на мене. Коли останній сек'юніт Дельтфол кинувся на мене і відкрив вогонь, я зрозумів, що настав просвіт. Я пірнув і перекотився, дістаючи свою снарядну зброю. Я отримував влучання по всій броні, але влучив в іншого сек'юніта. Мензи пригнулася з іншого боку хопера, і я відчув, як по плато прокотився глухий удар. Це був основний привод маяка, який випадає з корпусу на дно три ноги, готуючись до старту. Два інших сек'юніти зупинилися від несподіванки. Синя лідерка застигла на місці. Я рванув з місця, отримав пострілу слабке з'єднання броні, яке проходило через стегно і пробив його наскрізь. Я обігнув хопер і побачив менсу. Я зняв її з краю скелі, розвернувшись, щоб приземлитися на спину, обхопивши рукою шолом скафандра, щоб захистити її голову від удару. Ми відскакували від скель і пролітали крізь дерева, а потім вогонь охопив плато і вибив мені «Юніт офлайн». О, це боляче. Я лежав у яру, над яким нависали каміння та дерева. Менса сиділа поруч зі мною, притискаючи до себе руку, яка, схоже, вже не працювала, а її костюм був у плямах і подряпаних. Вона шепотіла комусь по рації. «Обережно, якщо вони вловлять тебе на своєму сканері...» «Юніт офлайн». «Тому нам треба поспішати», – сказав Гуратін, який раптом опинився над нами. Я зрозумів, що знову втратив час. Гуратін і Пінлі йшли пішки, пробираючись до місця проживання Грей Кріс крізь лісову гущавину. Ми мали намір забрати їх у маленькому хопері, якщо все не піде шкеребердь. Так і сталося. Але лише частково. Тож, гура! Пінлі нахилилася наді мною, і я сказав, «Цей юніт працює з мінімальною функціональністю, і ми рекомендуємо вам його вимкнути». Це була автоматична реакція, викликана катастрофічною несправністю. Крім того, я дуже не хотів, щоб вони намагалися мене перемістити, тому що мені і так було дуже боляче. «Ваш контракт дозволяє...» «Заткнися!» – огризнулася Менса. Стули, пелько, ми тебе накинемо!» Мій зір знову відключився. Я ніби ще був на місці, але відчував, що балансую на межі системного збою. У мене були сплески, які то зникали, то з'являлися. Внутрішня частина маленького хопера, розмови моїх людей а рада, що тримала мене за руку. Потім я опинився у великому хопері, коли він піднімався вгору. По шуму приводу, по спалахах подачі, я зрозумів, що його піднімають на борт. Це було полегшенням. Це означало, що всі вони в безпеці, і я заспокоївся.